Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till Spoilervarning, där vi ska diskutera ett, ett fenomen, kan man väl säga. Ett fenomen som började 1985 och sedan starta på nytt 2011, för att sedan starta på nytt igen år 2020, för att ha dött. I december 2020. Jag menar alltså Thundercats roar. Mm. Dunderkatter hora. Vad är det, det det betydde? Äh, ja kanske ta mig vissa äh, konstnärliga friheter men menar, hur ska du tolka Thundercats att, äh, Vad annat skulle det kunna betyda komma hora? Men, äh, jag trodde att det, det hette Thundercats roar. Jo, men, men, jo, jo, jo, det gör ju det Men att deras stridsrop Har ju alltid varit Thundercats hora att... Jaha ja, ja, kanske, det, kanske det är lite demoraliserande För deras, deras fiender om, om, no, Skulle det vara roligt Om du är på väg ut i strid Och så kommer fienden där Och det första de gör är att skriker hora åt dig Så nu, kanske du blir lite blir, ja, Känner men... lite lite, lite berörd kanske Kanske det, kanske det träffar en nerv om det börjar komma stora antropomorfiska kattdjur mot mig med vapen och shit och börjar kalla mig för hora så att nu reagerar jag ju nog inte nödvändigtvis positivt men eh, på tal om att inte alltid reagera så positivt skicka oss e-post kära lyssnare till triggavarning ja man får skicka sin spoiler e-post dit också Kör över oss med mera... Ja, allt möjligt faktiskt. Det är ju nog mest Just. beröm, tror jag. Ah. Får, vi får aldrig okay. elak e-post, aldrig Nej, nej, aldrig. Uh, och, och om ni känner att, uh, att e-post är lite väl ålderdomligt, så, så kan ni vara extra trendiga och skriva till oss uh, på Twitter, där ni, där ni hittar oss, som att varning 1. Mm. Och så finns vi ju på Facebook- och det gör ju kanske du också så att varför inte komma att existera tillsammans med oss? Det skulle ju vara kiva. Kom. Hora. Vet du var. Vi har ingen reddit. Tänk kommer vi ha en reddit. Tänk vad. Ingen skulle bry sig då heller. Jag tror att, det, jag tror att det, skulle, det, det skulle det skulle konkretisera den där bristen på, på uppmärksamhet som vi får. Mm. Men det skulle bli lättare och smidigare för folk att trolla oss. Och det är ju huvudsaken. Uh, mm. ja, det, det är ju sant, ja. Mm. Jo, men, men den där serien om de där katterna och de där hororna. Alltså, ursprungligen ja. så var ju cats en ganska, en ganska så här uh, lite spacey serie i den här he -äran av av tv. Att uh, lustigt nog så... Uh, verkar just Britter vara väldigt solda på den här serien. Att, när jag har som pratat med amerikaner så det är det just som He-Man och, och, och Transformers och Turtles. Um, yeah. och att för mig så jag, jag tyckte alltid om Thundercats. Så att för mig var det som ännu en i ledet. Men, det, men jag har aldrig träffat en amerikan som var bara varit som sådana Thundercats, fuck you! Men britter, yeah. liksom, att om du säger Thundercats så får de någon sådana perversk i blicken. Bara som... Yeah. att det måste ju nog bara ha varit man var ju lite slav till vad de visade på tv på den tiden och de måste ha haft någon riktigt sådär show i England i något skäde för att alla var liksom lite sådär att mm. show som I know, I know. Ja, men tänk, tänk, att, tänk att de var så var så fula i mun De, de var, var så fula i, i mun till. Yeah. Vet du vad? Jag, jag måste ju säga att med den här 1985 serien i minnet så att det var den första serien någonsin som jag såg där de hade en, en, en, en psykologisk konsultant där. Att, det var ju meningen att det här skulle vara pedagogiskt. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> alltså, jag menar egentligen är det ett fint koncept. Deras, deras hemplanet är era för att du yeah. vet varför, varför tog att till det. Så exploderar yeah. och så far de runt och så kommer en gammal katt och säger som att, ni, att när vi reser bort härifrån så måste vi ju nog som inte gå runt nakna så här har ni kläder och vapen typ. Och som tack! Mm. <laughs> och sen mm. landar de liksom på third earth och det finns så mycket filosofi det finns så mycket teorier och det finns så mycket till och med avhandlingar om hur Third Earth egentligen är jorden. Liksom efter postapokalypsen eller den tidig och så här. För att det är Third Earth. Om man ser noga på yeah. den så säger man att det egentligen är jorden. Det har hänt en massa saker. Alltså, whatever, det är kanske irrelevant. Jag bara gasar lite. Så landar vi mm -hmm. på det första. Uh, jag jag, jag berättar det här. För att alla har inte sett originalserien. Och att när man kommer i Thundercats Raw så är allting typen en enda long meme. Och vi kommer ju att tala huvudsakligen av den serien. Jag bara vill mm -hmm. nämna en sak som, från den här originalserien som har gått igenom. Hela de här Thundercats inkarnationerna. Och det är ju den här huvudvärdguyen mm -hmm. Mumra. Och att yeah. i, i den här Thundercats Raw så är han ju liksom typ bara en som är... So silly. He's so silly yeah. you guys. Men att... I den här originalserien. Så. <laughs> alltså. Han springer ju som runt där. Med Earl Hammonds dundrande röst. Och han är ju bara en absolut människa. Till och med liksom som ett stort barn. Så sitter man ju som en sån där vrål. eller lite. Av fascination och skräck. När mumra kommer. Ancient spirits of evil. Turn this decayed form into mumra. The ever living! Och han liksom, han, han skriker ju. Det är ju som en väldigt som så här, uh, jag vet inte, nä nästan traumatisk transformation när liksom det här skelettet förvandlas till en vrålande demon och liksom hålla på att absolut absolut som så där terror på en helt annan nivå om du kommer från som typ gay transformers eller liksom He-man och Skeletor, där det värsta som händer är att att Skeletor typ säger mm. nj nj nj nj nj you boob. Och sen i sluttexterna så är det som jag, psykologisk konsultant där. Ja, just det. Mm. Pedagogiskt för barnen. Inbjudande för de allra minsta. Det här. Sätta hår på bröstet. Kanske det där för britterna som de är. Kanske det här som är orsaken till Brexit. Att, uh, ja. Det är någon som ja. liksom latent mumra trauma. Där. Har du någon erfarenhet ja, nej, av det här originalserien? Mm, inte, inte utöver enstaka som segment som har bara satts in i andra, andra grejer, när de antingen för så att säga komisk effekt, eller, eller, mm. eller för att på något sätt under, understryka någonting som de säger. Men, men faktiskt inte, inte så att jag skulle ha sett ett helt avsnitt. Någonsin, ja. inte vad jag minns, åtminstone. Du har ja, förtränkt mig säkert. Nå, no, no, san, sannolikt. Ja, ja, ja, jag är ju något av en, en anglofil, så det måste väl betyda att jag blir illa berörd av Mumra någon gång i, tillbaks i tiden. Kommer han på natten och kallar dig för hor? No, men det är ju de där kattorna som gör det. De går, man... går och välter ner mitt, mitt vattenglas från, från min nattduksbord. Ja, men Och sen när man sen då bara försöka säga nånting och då vill jag gå ut och så springer de bara i mig Man liksom ho ho ho. Ja, ibland så i mitt är av mm. Ja, precis. Ja, men faktiskt Mumra mumrain. Jag jag har ingen sån här visuell eller, sån här, eller auditiv. Så där bild av hur, hur han borde låta. Nej, jag tycker alla nu ska tämpa oss och bara gå på Youtube och liksom gå och googla eller knappa in Mumra och liksom bara låt, låt svallvågen ta dig längre ut på havet. Att det är nej men alltså den här den här original voicecasten är ju lite av en så här uh, så här voicecaster bara för att det var på en tid när liksom de faktiskt tog de tog inte bara in liksom sådär hall of allting och allting liksom lite sådär tongue in cheek och sådär att här var det ju som yeah. skådespelare som nästintill levererade en väldigt teatralisk nästan Shakespearean performance. Att som det var ju fortfarande inom den här konstruktionen av, ja men det här är ju barnprogram, lol. Men att, yeah. men att som mycket av det här som de talar och på sättet de de uttrycker sig på. Till exempel jag minns den här ursprungliga. Uh, jag, jag vill alltid säga det svenska. Uh, namnet Leijono. Vilket är det dummaste jag någonsin har hört i hela mitt liv. Och Leijono är ganska dumt Jag att börja med. Uh, Larry Kenny. Jag minns alltid att han, han, han hade ett väldigt så här uh, kungligt sätt att prata. Till exempel han, han sa aldrig what. Han sa what. Och sådana här saker ja, just so. yeah. Och han var ju ändå meningen att var Kanske mer en sån där everyday man Och liksom lite som så här Naiv down to earth Person yeah. uh, Så att det var ju väldigt här uh, Regal uh, Så att, mm -hmm. uh, att De levererade väldigt sådär lite over the top uh, Framträdande Och att, man förstod ju inte kanske de här grejerna. Men att det var som väldigt mm. mycket drama. Men de tog det seriöst. Vilket är ju ett koncept som helt saknas idag och definitivt i den här Santa Cat's Roar. Mm. Äh, men det fanns ju en sån här mittemellan allting och den här 2011 sären som mm -hmm. personligen så tycker jag det är synd och skam för den sären Så den ägde väldigt hårt. Det enda problemet med det var ju att den hade de måste ha sett in en hel del sån här, vad jag skulle kalla japanska anime tropes i vissa saker. Okay. Men om man som ignorerade så, alltså det var ju en jättebra serie. Att den, den kunde bara gå framåt och den, den hade en väldigt rik uh, historia, berättande och karaktärsutvecklingen var väldigt fin. Och sen bara från ingenstans så att nej nu slutar vi. 26 avsnitt, ja. och som att why? hell mm. mm. Ja, Nej, men det, är som ja, att det om det är bra så måste man lägga ner det. Ja, men, men, det, men det är ju kanske det här problemet att, att inte, så att säga om, om inte direkt men men kör och på det så att uh, de, de som sitter och, och fattar besluten och tycker att, att det här är det här är så att säga, det här hämtar inte tillräckligt med pengar. Så, så då, då är det ju säkert snabba med att säga att nej, att liksom ta bort det här. Att, ja, att vad det än kan finnas för potential så ger den inte tillräckligt nu. Ja, det var ju det som var lite konstigt. För att jag förstod så att jag hade väl nog helt okej med tittare. Okej. Okay. Ja, inte förstår jag inte. men jag vet inte, det var bara, det kändes bara synd att, yeah. att de la ner den. Okay. Men att, men det ledde ju oss då fram till den här Thundercats Roar. Så att, yeah. innan, innan jag började regla ord som mig igen, att vad, vad är liksom dina intryck av det här? För att du, du har ju inte, du har ju inte egentligen sett den här, 1985 seren och inte hade väl så mycket erfarenhet av den 2011-serien heller. Nej. Nej. Så. Äh, du har ju nu tittat ett antal avsnitt av den här Thundercash att vad, vad är liksom din jo. intryck av den? Alltså. Ursäkta. <skrattor> alltså den. Äh, ja. ja inte in uppskattar ju den. Inte. Det det. Måste jag ju säga. Alltså den, det kändes som att någon har tittat på det här alltså Ego Raptor-videor och, och tyckt att oh, det där är det bästa någonsin. Och sen tänkt att okej, okay, att, vad ska vi ta nu? Och, och helt ändra. Helt mm. ändra stämningen på. Ändra allting. Och det jag, jag är som så att, men det, det är liksom. Det, det funkar inte liksom för, för mig det där i, liksom, i det här upplägget jag, jag läste lite om, om de tidigare versionerna av det, eller de tidigare serierna av Thundercats mm. eftersom det hade sitt några avsnitt och jag, det, det fick mig ju nog att sakna det att jag, jag inte har möjlighet att se dem så här direkt de här tidigare Nå. säsongerna Punkt, punkt, punkt. Nå, jo, jo så att säga i dagens läge så är det ju alltid punkt punkt punkt därefter. Men, men, men just det där att Jag tänker att men varför finns det, finns det liksom vad det här det människor vill ha? Okay. Liksom, säger man att det här är bra och så tycker man att liksom ja nej men liksom att uh, Deep det base. Liksom, det är nog bara bajsen. Tänk att man tittar på det här och säga att oh, best ever måste jag ju nog säga. att not, who, who took your brain? Is this what Obama och, liksom, wants ja, to bring to Afrika? Ja, precis. Liksom, den, den som kommer att tänka på att sätta den här stilen på Thundercats så skulle jag nog säga att den borde få sin hjärna omhändertagen av socialväsende. <laughs> Mord och inga visar. Uh, och, ja. Alltså... Du har ju samma reaktion som de flesta så här Thundercats puritaner har. Okay. Egentligen samma reaktion som jag hade när jag såg de här första avsnitten. För yeah. det här var ingen serie som jag aktivt sökt upp själv. Jag, jag, yeah. jag visste inte ens att den fanns innan jag råkade den på HBO en dag. Och jag tänkte att det är någon ny Thundercats. No, men... Jag satt där med en fyraåring och en ettåring i famn och tänkte men, kan ju säga om det är någonting. Och så såg man yeah. och liksom uh, min ettåring fattade ju som ingenting men att fyraåringen så blev ju här som så här hänförd. Hon satt ju bara typ på gap och typ en minut efter avsnittet var slut och liksom what was that father? att att I don't know uh, men att, um, Jag såg ju på det just med genom filtret av den här 1985 och 2011 seren som båda hade ju ändå varit väldigt så här jag, positiva, rika historieberättande upplevelser. Även om jag mm. måste känner många avsnitt av den 1985 seren så följer ju det här 80 tals där som att ibland kanske de försöker lite för hårt för att lära barnen en läxa, moralisk. Det yeah. fanns ta avsnitt till exempel. Där, men jag, <laughs> jag menar du, smisk? Att... Nej men det fanns, sådana där, det fanns ett avsnitt, minns där Um, tigra började ja. sitta och liksom, typ knarkan och blommor ungefär. Och att som, det var ju som att oj, vad kan det här handla om? Liksom, vad är det här ja. ett meddelande om? Och man som att Kanske lite för mycket. Och sen i de här och kärorna så minns jag att de, de tog med typ alla käror från den här tiden har typ en karaktär. Som typ förstör hela serien. Som The Real Ghostbusters var det Slimer. I he var det Orko. Det finns alltid någon sån där störande fitta Som hela tiden ska vara där. Och liksom. Hej guys! What are you doing? Och bara så här. Ah, fuck off! Slutkom iväg en vitto för allt. Men att av någon anledning så blir ju alltid de här karaktärerna så stora. Därför att det finns som så här. Barn som blir födda med för många kromosomer. som att, den låter som att jaha, no, men jag antar att det är fokus nu då sa han för att då kan vi typ avskära alla utom en skribent för serien och så kan vi bara göra fokus med sakerna som låter I digress den här serien hade ju Snarf och i originalserien så var han liksom irriterande men till skillnad från andra sådana här typ orko-karaktär så gjorde han ibland någonting så att han var inte yeah. en helt värdelös karaktär som bara kom in och störd i 2011 den så är det ju typ i princip bara ett husdjur. Um, men att det fanns en karaktär i originalserien när de kom till säsong två eller någonting. Så introducerade de nya fucking Thundercats. Och så fanns den blind Thundercat som Link så och, och som att, oh my god. För att han var blind. Och han var yeah. väl lite som sådär sen och liksom sådär munkaktig. Och, okay. och han hade en sån där, vad de kallar för en braille board. Och det var som varenda gång det var ett problem som de inte kunde slösa med att Liont avgiftade sitt svärd. Eller att någon annan thundercat gjorde någonting. Så då måste de ta in den där liksom blinda störfaren som måste komma med sin braille board. Och sen då eftersom han inte kunde säga braille var häftigt så, så löste han det. Och jag förstår en gång, jag förstår två gånger, jag förstår till och med fem gånger. Men det var ju som annat avsnitt kom med sin satans brailleboard. Och så var det alltid samma musikslinga som spelarna kom och var som att man Jesus fuck. Så, så Sami, vad du försöker säga här är alltså att du, du, du hatar blinda personer. Det är exakt vad jag säger. Fuck de där icke-seende personerna Nej, men som du vet att det är samma sak som att ah, titta här har vi Jonas som går på kryckor mm. och nu är det någonting där vi ska behöva någon med riktigt starka överarmsmuskler ah, fan vi är inte tillräckligt starka med våra svällande muskler om det bara fanns sån, hej du Jonas skulle du kunna I don't know, snurra runt på den här ställningen lite så vi vinner Nice, som liksom ja. mumrar upp sig själv men yay Jonas, ja. och som så där att hur många avsnitt behöver du säga Av det. I den blir som att ska Jonas komma och snurra lite. Ja, där kommer han. Hurra! Men, mm. Mm, vad händer med mm. jag, jag, jag, irriterande karaktärer? Ja, nu, du, du, nej, du börjar med att berätta om Snarf, så att jag i, i den tidigare Uh, vad ska det tidigare in inkarnationerna jag jo. tänkte att skulle du, då, skulle du då så att säga koppla det till den här uh, nu så att säga förra årets version um, no, alltså i den här nuvarande versionen de andra så är det typ bara en typ meme-robot men att ja. alla mm. är ju typ en pastish av sig själva så det är ju som Yeah. som whatever egentligen men att den här serien lider verkligen inte av att de inte har med fokus på snarf um, mm. men att för att gå tillbaka till vad jag känner jag såg den första gången så jag gick ju som sagt från den här väldigt rika berättarstilen och som sådär och att faktiskt karaktärsutveckling loll um, och så kommer man till det här och jag tänker som att what is this faggot? men att ja. Yeah. Men vi fortsätter att säga avsnitt mest för att no men, det är roligt för barnen, I guess. Egentligen så är det lite oansvarigt. Det är inte alls på den pedagogisk nivå som kanske barn i den åldern borde uppskatta. med whatever, pappa tror att fuck off. Men jag slutar i något skäde som var irriterad och arg. Och som börjat ta särden för vad det är. Och så insåg jag att om du aldrig har haft någon erfarenhet av Thundercats. Och du är liksom en unge ska jag säga, mellan kanske 28 upp till kanske 15. Så är ju den här serien egentligen som allt annat som är på nu. Det är ju som en massa ADHD-karaktärer som springer runt och för minsta... Uh, Minns där att explodera exploderar saker Så flyger folk upp i rymden eller hoppar eller och hoppar och skriker Det är ju totalt sugar rush tv Ja yeah. uh, Med det sagt Så tycker jag det här är på den Bättre änden av sugar rush tv Att jag Jag, jag, jag gillar liksom Sån här energi korta animerade klipp Där man just gör narra av sig Uh, World of Warcraft eller liksom Game of Thrones eller vad är något någonting etablerat och så är det just bara stichet av karaktärer som man känner igen och så överdriver de drag och så har de väl någon point om någonting som är riktigt dumt och sådär. Och så kan jag ju sitta yeah. med min konjak och som <laughs> oh gosh. Men att, som att jag ska sitta och säga sådana här serier bara för bara för saken skulle så som att nej. Det är lite som sådär family guy. Att ett av sitt är mer än nog. Och liksom forever det. Uh, men. Jag tror det som fick det här att funka var när jag insåg. Att den här var faktiskt jord med ganska mycket kärlek. Att om du har sett. Framförallt den här 1985 serien. Som den tar ju sin huvudsakliga inspiration från. Så blir det faktiskt ganska roligt. Att om du inte är där har det unge. Så är liksom den andra typen av personer som serien är gjord för just någon som jag som har sett originalserien, som har gillat 2011 serien och är okej okay med uh -huh. att den här är inte som sådär super, super seriös för att de tar faktiskt, alltså du blir väldigt belönad för det finns jättemånga referenser till originalserien om spår och sådär att den här serien är riktigt rolig uh, och där, det finns okay. ju väldigt mycket sådana här blinkningar till ganska vuxen humor så det är ju som lite som sådär Maniac-stuk ibland Men att äh, Inte det är någon här som du sitter och sträckkollar inte, Även fast jag uppskattar den Men jag måste som gå över den där tröskeln När jag såg att ah, Det är inte bara liksom en massa säper shit Som de har satt ett thundercats stämpel på Utan det här är liksom lite labor of love Att de som Så. har gjort det här förstår Och det är en liksom Hedersfylld pastiche Och därför blir den ganska rolig för någon som mig. Men så, ursprungliga responsen var inte positiv. Så, så vad du säger är att, det här, att den, här, den här serien... Är liksom, du, du satte så på den tills du blev tillräckligt avtrubbad. <laughs> för att du skulle tänka liksom att oh, fein, den är väldigt rolig. Då. Uh, för, för jag tänker att liksom, det, det är ju det där... Jag har inte sett det här tidigare. Så jag, jag kan inte göra de kopplingarna. Det, det är ju... Ja, liksom den mina mina liksom tankar så går, går till liksom helt andra saker när då försöker jag säga att okej, okay, vad, vad, alltså, vad jämför jag den här med men men det är ju kanske lite jag vet inte jag, jag kan jag kan inte rekommendera den här serien för någon liksom själv för det för för det du liksom, jag har sett och om jag inte tycker att den är liksom bra tio avsnitt in så vet vet jag inte jag kan rekommendera att se det men efter efter ungefär två timmar att titta så blir den riktigt bra ej det är så liksom inte ja alltså jag förstår för någon som du som inte har någon har någon grundkaraktär eller kultur i bagaget så ger ja, den här serien Jaha, alltså. just så är... ja. Jaha, försöker du säga att jag är okulturell just så, där ser man det, nej det var absolut inte vad jag sa <laughs> nej men vad du, jag, alltså om jag inte hade den erfarenhet jag hade av andra Thundercats så skulle jag tycka den här serien var ganska dum, därför att jag, jag vet som inte som jag sa att, liksom att om du uppskattar den här LOL random energin som börjar bli så vanlig och som så här, ungdomstäver idag så då är väl den här serien typ i toppen antar jag. För jag tycker att den, den har ju den här energin men den blir inte lika dum eller lika som så här idélös som många andra inkarnationer jag har sett. Um, men, men det här medvärdet för mig kommer ju just av att jag vet vad de gör när. av. Och jag vet liksom vad de försöker pusha där. Så därför så får jag det här med det skulle inte Jag ha det. Så jag vet inte varför jag skulle säga den här. Och jag ser ändå den här väldigt sporadiskt. Det är som jag har med, nu har jag väl tio minuter. Ja, har men whatever. Vi kan väl rulla en Tandekätsråd. <laughs> Mumra en och nog Så att det är ju som... Inte jag är riktigt, vad jag ska säga. Jag förstår varför den här inte större än den är. För jag tror att du har som en omöjlig som overlap. För att allting är lollrandom idag. Så att hur ska den här stå ut? Yeah. Och att de, de här ursprungliga fansen. Så är ju exakt som din ursprungliga What is this? Inte tycker om hata. Att liksom de vägrar ju att ens gå över den här utforskande tröskeln. De är bara som att ja, men de talar inte superdramatiskt. Och det är liksom. De, varför, varför springer de runt så mycket och skriker, varför är det lion och typ helt säpe så det går ju aldrig längre än så för dem så jag. men jag är ju väldigt kritisk själv, det är ju kanske lång tid där lyssnare märkt vad han som är så positiv ja äh, så att, om, det, är du som, det är ju du som brukar hämta solskenet i de flesta av avsnitt jo, för att bränna upp allting äh, men att det är som att om den här serien skulle bara vara lite mer åt en eller andra hållet så ska jag såga den väldigt hårt. Nu tycker jag mest att den är charmig. Men att om, yeah. om idén här vad som ska vi säga, hooka en ny generation av Thundercats-entusiaster så är jag nog ganska sådär att <laughs> lol, no. jag säger lol för mycket. Um, för att de, de, de, den har inte liksom den har, jag tror den har så som, som mycket rikdom som lockar in folk som historiemässigt och det som lite vad du behöver. Mm. Men mm, att inte ha jag någonting emot att den här existerar ett sånt högt betyg. ja. Yfsa. So. What's the problem? Yeah. Mm. Ja. Jag vet att alltså, jag, jag kunde inte riktigt, åtminstone i det avsnittet alltså, så kunde jag inte Riktigt komma förbi den där Den där tecknestilen ah, Ja Som jag sa att Standard Men Som jag sa tidigare så jag kopplade den ju Till, till då Ego Raptor Ja Och det är... Uh, och, och, och det, är, det är alltså Jag vet inte Där det, det är det är någonting i den där tecknestilen Som Som jag Liksom, jag vet inte, jag är inte, inte uppskattad och det jag kan inte sätta fingret på vad det är men jag vet inte så, så, igen, liksom, det, det stryker mig inte medhårs så då, men, om hur jag du inte gör det så de kommer jag klorna ut dig då mm. <laughs> helst medhårs för annars kommer jag klorna ut no, alltså så, har du någonsin sett den här teen titans go? Uh, ja, alltså. Något ströja avsnitt. Ja, no, men. Det är ju typ. Den typen. Uh, jag tänker mm. ju på såna här. Vad heter det där? Onicartoons mm. och liksom såna där grejer. Ja. Yeah. Yeah. Den har ju en väldigt som så där. animerad för YouTube känsla ibland. Yeah. Mm. Uh, Precis. Men att som inte. In Ibland så tycker jag att folk är liksom lite för gnälliga. Alltså att, jag menar som alltså, kan att De får ju någonting vara roligt någon gång. alltid måste vara så super och som att Det här är nästa som de andra säger. Jo men har det samma premiss? Har det samma energi? Har det samma justifikation? Jag tror jag, det var svår och Men shut up då, att, liksom, Måste ju allting vara precis som det var 1985? För det är ju som 1985 längre han att det var, inte, var inte 1985, liksom, the, the, the time of our lives, så då, då borde vi ju klart vilja att allt ska vara som då. Ja, för att jag har så många konsistenta minnen från när jag var två, som att då var nog allting bäst. Att, ja. ja, säkert. Säkert var det. Men att... När man tar av de här rosenskimrade solbrillarna så är det ju också kanske att eh, men, du ser tillbaka på allt som var från en viss ära som du inte minns när du levde i den. Och sen utgår du från att ja, men, de här varma känslorna så är ju, är ju överensstämmande om bara en tecknastil eller ett koncept eller en idé skulle vara exakt likadant så skulle det vara bra. Men de tänker ju som inte jag Ja men då är det ju i princip bara. En kopi en eller en reimagining. Eller en. Black. Uh, variant av originalet. Och då tycker du inte heller om det. Så du kan ju inte vinna med sån där logik. Att. Jag, jag menar. Jag, jag ser den här tandakas råm. Som ett homage. Så att. Inte jag är inte. Behöver man alltid vara arg. Men att vet jag heller Just för att, so. ja, men för det är ju samma personer som är som mest som så här, att fuck this show, den är inte som 1985 serien, tecknar för mycket som Teen Titans Go och att jag tycker inte om att lion springer runt så mycket. Och att som, jag förstår vad de säger men det här är också samma människor som till exempel aldrig såg den 2011 serien. Och jag är lite ja. som att de shit om liksom Thundercats eller liksom konceptet du vill bara att allting ska vara som det var under en viss specifik ära. Mm. Och, och det lär dig ju alltid ja. till bra saker. Så ja. det är som att öpp, öppna dina ögon bara. Om man är en sån stor fan som man säger av originalsären så har jag svårt att säga varför man inte ska få någon slags behållning av den här. Men att folk har ju som bekant ingen självironi eller humor, så att inte jag väl förvånad. Men, uh, mm. men att om, om man ska som specifikt tala om den här serien, nu har jag inte sett alla avsnitt av den här serien. Som sagt, det är lite okay. work in progress för mig, uh, men jag har sett yeah. det i alla fall mer än du. Uh, och yeah. vad, jag, vad jag skulle säga om den här serien så är väl att, att så... Jag menar, det som, få, det som fungerar mest för mig så är ju just den här de här pastischerna av våra karaktärerna. Att liksom Lion är ju som en sån doofus. Att i den originalserien så gick han ju runt och var som så här. Jag vet inte om jag ska säga något ett bra ord på svenska, men som lordly på engelska. Att han gick ju som runt och bara som utsöndra, som så här kunglighet och att, som, att, att vara in charge och som så där. Och att, lite som så här. Yeah. Naiv men heroisk. Och Här är han ju bara liksom, Va? nu hoppar vi klippan. Ja, och att liksom ingen hinner ju som tala färdigt när han rusar iväg och som sådär. Mm. Så att kontrasten gör det roligt. Men om inte det fanns den där kontrasten där så skulle jag vara helt alltså som sådär att yeah, sure. Um, gitara. <laughs> alltså, gitara är liksom det största. <laughs> Som så där internet är en äcklig plats. Så, Okej, okay, så att, kitara, att 80-talsbarn så är liksom lite speciella. Därför att vi växte upp liksom under en kort tid och det gjorde oss till liksom kåta individer. Och att det finns sådana saker som alltid går igen och... En sak är att typ varje dag så är det någon som gör en ny översexualiserad teckning av chitara någonstans och sådär på internet. Att folk har som runkat i chitara sedan 1985. För hon sprang runt i liksom typ trikåer och liksom hade som så här yppiga kvinnliga former. Och folk var som att Men hon har en stav och hon springer för Att ja... Det är liksom Ren som är nördlysta. Um, I förbifarten så måste jag säga att den här 2011-ärien så det var som allt de är, bara det de hade gett henne som helt som sådana där gigantiska tissar dessutom. Så det hjälpte okay. ju inte. Jag minns den absolut första recensionen jag såg av Thundercats 2011 så gick ungefär så här parafra att att Um, is back and yes she is stacked. <laughs> <Just so. laughs> ja, här så är hon ju liksom men alla karaktärer är ju som lite sådan cute to ugly stil så det är ju som inte som så mycket som raw sex där. Uh, så där är de ju som tie bort Hon är ju istället liksom yeah. väldigt så skillig liksom v ungefär. Alla de här andra så är ju som, jag vet inte, alla är ju liksom, their silliest self. så där yeah. Det som mm. står det som jag kanske blir mest, om det finns något som kanske gör mig lite ledsen så är ju kanske just mumra. Därför att även om jag tycker att den här visionen de har av den här serien så är jag rolig. Men lite sådär bumbling sorcerer. Så... Det känns synd för det var, det var en som så kraftfull performance i de här andra versionerna. Att det kändes som att de, de som tog luften ur den här karaktären totalt. Att det ska vara roligt om de kunde ge, hade gett åtminstone den karaktären lite mer Pondus. Um, för att jag tror det ska bli roligare. Men, uh, naja. Mumra var en som sådär awesome liksom på samma sätt som jag vill inte säga Megatron Typ gå runt med kryckor och en massa tonåringar liksom står och pekar fingrar och skrattar och, och kallar honom homo det är för, det är som, även om jag säger hur någon ska kunna tycka att det här är roligt så för mig är det liksom sådär men come on, it's Megatron, inte liksom, kan du göra sådär så att yeah. ja mm. jo men inte vet jag det är väl helt hur du, om du kan ta att någon pekar lite finger åt dina nostalgiska minnen, kanske. Så. Ja, sen, sen måste man ju bara se hur man tycker att, det, att det, då man uppskattar den som liksom stilen i allmänhet. Så då kan jag ju tänka mig att man också, utan att ha behövt se de tidigare versionerna, ändå kanske kan uppskatta den. Mm. Och det är bara så att jag, jag inte så här långt har liksom gillat den. Och, och jag kommer nog inte att, att, så att säga, fortsätta det experimentet. Mm. Jag tror nu att jag går över till, går över till något annat. Just. Jo, alltså, jag förstår nog helt att som sagt. Är du inte en fan av den här all random stilen jag riktigt vad den här serien har att erbjuda? Alltså jag, kan, jag kan nog gilla det, med, men det, jag vet inte att det, det är det sak man då borde se kanske bara ett avsnitt i taget, för jag tycker att så jag så jag mer av det så i något skedde tänker jag att jag skulle bli mer, börja skratta lite Och det. du vet som om man så när man dricker alkohol så blir man sakta men säkert så blir man kanske lite fnissig eller det är saker som man tycker är lite roliga som kanske inte annars ska. jag blir bara mellankolisk och introspektiv men, men jag tar ditt ord för det, jag har ja. hört att alkohol ja. är en riktigt rolig dryck om man vill jo, till, jo säga. Jag, jag, jag har hört att någon har kallat det för en fniss ja. äh, i något kedje ja, vem gör jag så? inte ihåg vem det var Nej. ja, inte vet jag inte vet jag, någon, någon riktig superut. men det inte här äh, Nej, nej, inte det här programmet Men, men, men just att Jag vet ju är det, är det då så att jag faktiskt bara borde se Ett, ett avsnitt i taget För jag, jag tyckte inte att den där Typen av random liksom, random humor, att den blir roligare Ju mer jag så att, äh, det... Men det är för att det saknar kontext för dig Ja, ja det, det Storyn är ju inte säga, alls okay. stark nog att på sina egna bän Nej nej, det är alltså men det, det, det insår jag det, det insåg jag nog men, mm. men det, Min, men min fråga blir ju liksom att varför den här och varför inte någonting annat i samma väv, vad alltså, varför den här och inte Teen Titans Go till exempel, nu säger jag inte att Teen Titans Go är särskilt bra det är absolut inte alls det jag säger uh, jag, jag kan inte säga att jag har sitt direkt för att desto mera åsikt om Team Titans Go den något som sagt avsnitt Jag har sett tillräckligt för att veta att jag är inte okay. vill säga det. Yeah. Men som alltså, man måste ju komma ihåg att det finns ju människor där ute, vuxna människor som yeah. knarkar allt sånt här. Att Ja. Det är ju de här som att det kommer ut ett flygblad där det står två männingar om Batman. Men nu måste jag resa fem städer för att hitta det. Alltså, att de måste ju ha allt som görs om sin favoritshow ja. eller serie. Allting som är till det, allting som är runt där, de samlar allting. och att Allting så är, så är nyttigt och ska hårdas uh, i någon källare någonstans. Att som jag är ju mer som att jag tittar. Är det här bra? Okej. Okay, då kan jag väl fortsätta säga. det här dåligt? Är liksom inte motsvarar. Tycker mm. jag tidsinsatsen. Ja, men Okej okay, men då säger jag på något annat. Kanske kommer jag tillbaka till den någon gång. Förmodligen inte. Att det inte behöver man ju. Som. Det känns som jag tycker att man kompulsivt. varför jag såg den här 1985 och 2011. Och den känner jag inte att nu måste jag sträcka sig. Thundercats roar. För att det är en ny som man ja. gav det. Det, är som att, mm. det. är underhållande i, i begränsade doser. Så att ja. jag kan väl njuta av det som en gentleman. Men som sagt, jag vet inte om jag inte hade den här tidiga kopplingen, att varför det här över liksom, tio andra lol, random varianter som går på de här stora kanalerna just nu. Att, fuck it. Det, det måste ju som Finnas någonting som får en att Komma tillbaka liksom Någonting som drar ja. in jo, Narrativ ja, karaktärsutveckling Det är ju de här samma käpphästarna Varenda fucking gång Ja Men uh, mm, Inte vet jag, har vi mycket mer att säga Om det här äh, Jag tror nog inte, inte Jag har, jag har inte Men det, det är väl ingen överraskning för dem som har, har lyssnat på det här avsnitten. Nej jag tycker då så att jag gapar upp under hela avsnittet. så ingen annan får en syrlig väder. Ja, alltså jag, jo, jag, ju jag har jag har liksom sugit åt mig så mycket luft här hemma att att jag, jag misstänker att alla andra har har liksom har dött av syreblist. Ja. Ju står där och utsändar essens. Nåman no, inte jag men. Så här. avslutande kommentar om den här då så är väl att den en helt bra serie folk som befänds av random men som har en uppskattning för de tidigare inkarnationerna av Thundercats jag tycker den är underhållande jag förstår min du gör det men jag är ändå överraskad att den fick så mycket negativ feedback som den faktiskt fick mm. Tycker jag det var, det var väl, väl summerat. Och, och, och sen så kanske det är bra att sätta ut en liten sån här varning att de är ju ganska fula i mun. De är ju det. I serien jo. Så, så bara, bara att ifall det då är ansvarsfulla föräldrar som lyssnar jo. så är det ju kanske viktigt att, att föra fram det här att har ni, har ni små barn som tittar så, så var, var förberedda att det kan, kan så att säga uttryckas lite vågade det ord. jo Och som den ansvarsfulla föräldern I den här podden så vill jag ju nu då bara Påminna dig kära lyssnare Att du just har lyssnat färdigt på spoilervarnings avsnitt Om Thundercats Hora Spoiler spoilervarning Spoiler spoilervarning Spoiler spoilervarning spoiler, spoiler, Nu är det slut